Carlos Fuentes. O companie neliniștitoare. Nuvele. Pisica mamei mele. Pentru Tomas Eloi Martinez, exorcist. Mă numesc Leticia Lizardi și detest pisoiul mamei mele. Insist să-i spun pisoi, știind prea bine că era o pisică, o felină și nu un felină, deși generic așa ar trebui să-i spună. Fapt neîndoielnic e că pisica asta, botezată de maică-mea cu doioșie, steluța, mă scotea din sărite. Steluța, așa e mai bine, o scutesc de ghilmele, era o pisică de angora, albă, plușată, cu un căpușor rotund și un trup îndesat, Coada scurtă, labele scurte, un adevărat mic monstru un adevărat leopard în miniatură, de parcă ar fi coborât din cei mai depărtați munți înzăpeziți spre a se instala, nedorit și insuportabil, în căminul donnei Emerita Lizardi și al fiicei sale Leticia, în îndepărtatul cartier de pe Iac, din Ciudat de Mexico, aproape de Biserica Sfintei Fecioare din Guadalupe. Ăsta a fost motivul pentru care maica mea nu s-a mutat niciodată din vechea ei casă de răpânată ușor de descris. O poartă largă pentru calești, dinainte de apariția automobilului. Intrarea într-o curte uriașă pentru cai și trăsuri din veacul al XIX-lea, staule, hambare, bucătării și spălătorii la parter. Scări metalice la catul de sus, sufragerie, camere de baie și odăi de serviciu care dădeau spre curte. Salonul alăturat... Singura încăpere cu vedere la stradă și un balcon foarte prețuit de maicămea, mea pentru a vedea cum trec oamenii de rând pe care totuși îi disprețuia profund. Vedere foarte largă spre colina Tepeiac și biserica Guadalupe. Scară în formă de melc spre terasa cu chiupurile de apă, butelile de gaz și odaia servitoarelor, numite în Mexic slugi și de parcă asta n-ar fi o insultă suficientă, le spunem de obicei, Pisici! Îmi place să mă simt de aproape de Sfânta Fecioară, drăguța de ea, spunea foarte cu cernică, strângând și ragul de mătănii cu amândouă mâinile maică-mea, o femeie din acelea care parcă s-au născut bătrâne. Nu-i rămăsese nicio urmă de tinerețe și, cum avea pielea foarte albă, ridurile îi se accentuau și mai tare decât la oamenii cu pielea măslinie care, după părerea ei, erau așa fiindcă aveau pielea de toval, Comentariu pe care vlavioasa cu coană îl însoțea ciocănind cu degetele în obiectul cel mai apropiat. Masă, farfurie, oglinde de mână, genunchi înțepenitori, cel mai adesea trupul păros și alb al steluței. Veșnic tolănit în poala maicămi. obiect de mângâieri, ce atenuau acreala nedomolită nedomolit a stăpânei sale. Fiindcă dona emerita la brază de nu era mulțumită în această lume sau de această lume. N-am putut să-mi dau seama niciodată de motivul pentru care permanent părea că scuibă fiere. Înainte căutam peste tot un portret din tinerețe, fotografia din ziua nunții, de la prima comuniune, ceva, orice. Am tras concluzia cu resemnare că poate maică-mea nu avusese nici copilărie, nici nuntă, nici tinerețe, orică distrusese orice poză care i-ar fi amintit de anii aceia pierduți. Și asta, nu puteam să nu recunosc, o ajuta să se așeze perfect în vârsta ei actuală, fără vreo amintire a trecutului. Dona Emerita era o ființă a prezentului, numai a prezentului, incomparabilă, înrădăcinată în acest loc și în ceasul acesta cu pisoiul în poală și privirea ascunsă zi și noapte de ochelari fumurii. Am bănuit pricina acestei manii. Într-o dimineață, am îndrăsnit ștrengărița de mine să intru în camera mamei, aducându-i micul dejun pe care de obicei îl aducea servitoarea, pisica, afectată în acea zi de schimbare a lunii, cum spunea nicioplita Bonatutfer, cum îi spunea la rândul său cu un aer de superioritate intolerabilă, bietei slugi, maică-mea. Asta înseamnă slugă în franceză. Am lămurit-o cu o expresie amară pe servitoare pe care o chema Coada Lupe. Lupe, lupita, a cărei față rumenă se lumina pentru simplul motiv că îi se pusese un nume franțuzesc. dona emerita merita, mea îi spunea lupitei bun atât fer numai pentru a se măguli pe sine însăși, că știa câteva expresii franțuzești cu care își presăra conversația, mai ales când îl prima pe avocatul ei, licențiatul José Romualdo Perez. Acesta era un bărbat de vreo 60 de ani, înalt, uscățiv seapăn și orb ca o cârtiță care se prezenta în casa din cartierul de pe ea când s țit întotdeauna de un contabil și de o secretar. Mama le privea nemișcată din balcon. Punea să-i se întoarcă puțin șeslongul pentru a-i primi cum se cuvine, dar mâna i-o întindea numai uscățivului, deși distinsului și miopului licențiat, prefăcându-se a nu se băga de seamă că în realitate era de față și secretarul, un omuleț negricios, bondoc și care purtea întotdeauna o cămașă liliachie și cravate havaiene, ori secretara care... Afișa foarte plină de sine o mini-jupă scandaloasă care i-a pulpele groase și apetisante în contrast cu urățenia feței sale grosoleane, turtite, plate, ca de indigena și era cu buze otrăvite, maică mea, și împodobită secretarea cu acea pieptănătură universală a stenodatilografelor, infirmierelor și casierițelor de cinematograf. Adică părul dat cu fixativ și... Strâns la spate, iar în creștet o meșă, din care se desprind niște cărlionți mari și îngrozitori căzând pe frunte. Vizitele licențiatului miop și ale celor doi însoțitori ai săi și călăuze scoteau din sărite. Bătrânul libidinos vorbea despre cifre cu maică mea, dar mâna lui se îndrepta ca purtată de un magnet spre fundul meu, zilindu-mă să mă ridic în picioare în spatele unui jilț pentru a-mi ascunde ceea ce bunicuțele noastre rușinoase numeau părțile de șezut. Atunci licențiatul căuta cu privirea lui de miop în ultimul hal sânii mei doritori să fugă de acolo cât mai repede. Numai că maică-mea îmi să nu plec. Leti, te rog să fii de față când vine în vistă domnul licențiat Perez. Dar, mamă, e un Cred, domn, bătrân, nu vezi cum se dă la mine? Încearcă să te obișnuiești, spunea enigmatic, fără ce explicație bătrână. Bătrână, mereu așezată în șeslong, și privind prin lentilele fumuriale ochelarilor, spectacolul mulțimii însuflețite și forfotitoare în drum spre biserica Sfintei Fecioare din Guadalupe, mângâind o tot timpul pe pisica steluța, șocărând-o tot timpul pe pisica lupita. Cine ți-a pus nume de fecioară și godie de indian că ce ești?" Îi trântea în față servitoarei dona Emerita. Biata de ea suporta ploia de ocări ale stăpâni într-un mod aproape atavic, ca și cum nu s-ar fi așteptat la altceva, ca și cum faptul că era ținta insultelor ar fi făcut parte dintr-un patrimoniu ancestral. Uite o treapă nenorocită!" îi spunea maica mea servitoare, ridicând sărmanul animal ca pe o minge de fotbal păroasă și vânând fundulețul roșul al estrelitei sub ochii băștina și goadea Uită-te, curviștină, uită-te! Pisicuța mea virgină, nu și-a pierdut cinstea, n-a fătat niciodată. Tu, în schimb, cine mai știe câți mucoș ai lăsat prin casele în care ai slujit? Cum porunciți, stăpână? Spunea lupita cu ochii în pământ. Bine, cel puțin că în casa asta nu sunt bărbați, stricată, nenorocită ce ești. Aici n-are cine te lăsa gravidă." Cum vreți dumneavoastră, stăpână?" spunea Lupita și se îmbujura la față, tulburată la uzul acestui cuvânt necunoscut, gravidă. Ai grijă," se întorcea spre mine Maica. mea ai grijă, Leti, când îi spui lupe și lupita în loc de Guadalupe. Atunci ce să fac, mamă?" Uită-te la ea roșcata, naibii, uită-te numai la cele care i-au înroșit obrazul. Spune-i roșcata și atât." Asta e bună. Atunci, fără să vrea, dona emerita, îi dădea steluței palma cu care își pusese în gând pe lupita, adică pe roșcata. Iar bietul animal una și se uita la stăpână cu o privire fioroasă, dezvelindu-și din țișorii carnivori înainte de a sări din poala ei pe podea și a cădea lin, așa cum cat de obicei pisicile, păstrându-și echilibrul precum Nadia Comăneci la olimpiad. Pisica steluța nu mă iubea. Atitudinea ei permanentă era cum nu se poate mai grăitoare. Eu îi răspundeam cu aceeași monedă. Nu puteam să o sufăr. Trupul ei scurt și plușat, coada scurtă, labele scurte, părul alb de babă încărunțită și cu un picior în groapă. Câți ani fi având? Ne suferiți îmi erau mai ales ochii aceia înfricoșători, atât de mari în comparație cu trupul, atât de depărtați și de culori diferite. Un ochi albastru, altul galbe. Nu ne dădeam nici măcar bună zi. În schimb, pentru cealaltă pisică, lupita roșcata, simțeam o compasiune menită să compenseze suferințele pe care le îndura de la maică-mea. Numai că servitoarea era indiferentă de o potrivă la purtarea bună sau rea a stăpânilor. Trebuia să-i spun roșcata de față cu maică-mea. Când eram singure, îi spuneam goata lupe, lupe, lupita. Cum vă spuneam? Ea nu avea altă reacție în afară de arhicunoscutul stoicism indigen, care putea fi adevărat sau numai o născocire a noastră. Așa sunt lucrurile, zic a noastră și mă situez, cum vedeți, pe un altul piedestal al elitei creole. Nu puteam evita acest lucru. Suntem superiori. De ce? Înainte... Albilor ni se spunea oameni cu minte, de parcă indigenii ar fi de avalmă niște neroz cu toții. Acum, deoarece suntem democrați și egalitariști, îi numim frații noștri indigeni. Continuăm să-i disprețuim. Ideoli lor sunt păstrați în muzee. Hamalii sunt puși să care poverile. Eu vroiam să mă port frumos cu lupita. Voiam să o iubesc, dar... Nu voiam să o admir. Într-o seară, când mă pregăteam să ies în oraș, m-am dus în odaie ei de pe terasă ca să o anunț că mama rămânea singură. Era goală. N-am văzut-o bine, dar era goală. Își despletise cosițele, iar părul i-a până aproape de genunchi. Dumnezeule mare, ce coamă de păr! Nu numai lung, ci și lucios, sănătos, minunat! Negru și hrănit cu ardei, porumb și vasole. Întreg cornul abundenței de gingășie mexicană strălucea în această cascadă de păr admirabil. Lupe!" i-am zis. S-a întors să se uite la mine ținând în mână pieptenele cu brațul ridicat, ceea ce îi înălța și mai tare un bust care nu cunoscuse sutienul și nici n-avusese nevoie de el. Sunt o pudică feceară mexicană din clasa de mijloc, cu limbajul cinematografiei naționale în alb și negru, așa încât nu m-am uitat mai jos. Lupe, eu ies în oraș, ai grijă de mama. Lupe mi-a răspuns cu o mișcare din cap și o privire mândră, pe care nu mai ai niciodată înainte. Intrasem în santuarul ei, în spațiul privat, în odaia slugilor în care ea, mi-am dat seama văzând-o acolo, goală, pieptănându-se, mi se înfățișa într-o altă lumină. Atunci am aflat că există două lupite, dar gândul ăsta l-am ținut pentru mine. Nimeni altcineva decât mine nu l-ar înțelege. Drept să vă spun, m-a surprins. Ba chiar mi-a plăcut. Să trăiești cu cineva ca maică mea e cel mai bun îndemn la revoltă. Alta în locul meu, mai puțin proastă ca mine, de mult ar fi plecat de acasă lăsând o pe bătrâna asta nenorocită singură, numai cu cele două pisici ale ei, steluța și roșcata. Nu știu, Mi, -mi lipseau ovarele, desigur, aveam... Totuși, motivele mele, vreau să spun că, de fapt, îmi lipseau mijloacele vizibile de întreținere, cum se spune în filmele americane când polițiștii îl pe un vagabond. Nici măcar nu posedam mijloacele invizibile ale roșcate. Eu n-aveam nevoie de sutien. Sățele mele erau prea mici. Detestam sânii artificiali și preferam să mă mulțumesc să par una dintre cele fotomodele din anii 60. O Twiggy din de pe yak, să zicem, cu bustul meu de adolescentă perpetua. Se spune că unii bărbați se un vânt după așa ceva. Rămâne de văzut. Pe lângă asta, sentimentele mele filiale erau sincere, chiar dacă nimeni n-ar crede. O iubeam pe mama. În pofida afirii ei urăcioase pe care eu mă încăpățânam să numesc personalitate puternică, fiindcă știam prea bine că mie îmi lipsește. Nu zic că eram o mironosiță ori o mucenică. Eram o fată liniștită, nimic mai mult. Eram o fică iubitoare. Cât timp mama trăia... Eu aveam să rămân lângă ea, ca să o îngrijesc. Și în sfârșit, când dona Emerita avea să se ducă pe lumea cealaltă, eu aveam să moștenesc. Cum n-aveam altă avere decât a ei, nu-mi puteam îngădui luxul rebeliunii. În loc să țin în mână biciul, trebuia să întind mâna după pomană. Ceva s-a schimbat în sufletul meu și îndevlă totodată în seara aceea în care am ieșit să iau un float de Coca-Cola cu de lămâie la sunbunsul cel mai apropiat de casă. Se știe că această rețea de magazine-restaurant are mai multe sucursale decât moștele strânse pe un borcan de gunoaie, ori decât minciunile spuse de un politician cu avantajul că, nefiind un loc la modă, ori de o eleganță nepliu ultra, poți să te așezi acolo singurică și să comanzi o cafea pentru sufletelul tău fără să te simți leproasă ori oligofren. Vreau să spun că Mexicul, fiind țara chefurilor, cu alte cuvinte a unor oameni care nu pot să-și petreacă timpul singuri și au nevoie de o șleaptă de petrecăreți neobosiți cât e ziulica de lungă, cu obiceiul mai sus pomenit de a cădea pe nepusă masă pe capul câte unui prieten, eu îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dorit o viață izolată la de ea, adică în vila de Guadalupe, cu mama și cele două pisice ale ei, steluța și lupe. Când duceam o viață de societate, mi-a fost dat să am de-a face cu o gazdă care nu ne-a lăsat să plecăm la ora 5 dimineața. A înghițit cheia de la intrare, învelită în miez de pâine, bineînțeles. Oricum, nu știu cum o fi digerat-o și evacuat-o și a încercat să dragă totul silindu-ne, să gustăm o delicioasă tocană de porc la ora 6. Așa se încheie prostul obicei de a nu-ți lăsa musafirii să plece la petrecere. Dar asta se întâmpla cum v-am spus pe vremea când ieșeam în lume la petreceri. Acum nu mai ies. Am împlinit 35 de ani. Despre ce petrecere ar mai putea fi vorba? După un bhaeram, aș ajunge drept la cimitir. Și pe urmă pe mine mă invitau fetele prietenelor maică-mi. Prietenele au murit toate, iar fetele lor s-au măritat și nu m-au mai căutat. Din bună creștere, nimeni nu-mi mai spune că sunt socotită o fată bătrână. De aceea, în seara asta, am ieșit singură la Sanborns, după o discuție neplăcută cu maica mea Petisia? Ar vrea să-i acord mai multă atenție domnului licențiat perez. E acord, mamă, cum să nu? Sunt mereu de față când ne vizitează, așa cum i cerut. Stau cu minte și înțepenită locului ca un băiat de prăvălie. Nu știu de unde scoți expresiile astea. Citesc cărțile Elenei Poniatowska și benzile desenate familia Baron”. Nu te face că nu pricepi, vreau să spun atenție de altfel. Adică? Vrei să-l văd cu ochi romantici? Păi sigur, păi sigur, a spus fără a înceta să mângâie bestia păroasă din poala ei. Află că nu e deloc sigur, i-am răspuns. E prea bătrân, e foarte plicticos, orbe că e ca un iliac și are halenă. Halenă și o grămadă de bani m-a privit fără a mă vedea din spatele lentilelor ei negre dona Emerita fă plăcerea și mărită-te cu el. Ce spui? Aproape că am strigat. Mai curând sunt gata să primez moartea. Nu, fetița mea. Fă-o înainte să vină moartea mea. Ce vrei să spui cu asta, mamă? Că înainte de a-mi da sufletul, vreau să te văd, măritată. De ce? Când trăim atât de liniștite. Ca să îmbătrânești cum cere buna cuvință nu de altceva. Mi-am mușcat limba. Țineți seama că trebuia să vorbesc despre căsătorie și decență cu bătrâna singuratică și părăsită și rămasă fără bărbat. Am îndrăznit, nu fără o undă de rușine să-i răspund, nu-i nevoie, mico. mi e de ajuns moștenirea, mai mult ca oricând am regretat că nu-i pot vedea ochii, dar expresia ei îmi era de ajuns. Nu o să te bucuri de nicio moștenire dacă nu te măriți cu licențiatul Perez. E lucru hotărât. Uai. Am simțit o poftă nebună să spânzuri pe loc și îmi treacăt să-i fac de petrecanii pisicii pufoase, așa că am preferat să mă duc să iau un float la sandbors ca să-mi calmez neuronii. Eram acolo sorbind din paharul de Coca-Cola cu gheață și înfulecând în porție când am dat cu ochii de el. L-am văzut din profil. Oh, ce bărbat, măi, culiță! L-am văzut înaintând printre mese. Fără sacou, cu cămașa albă, papion, trage, mi-am zis, e pa nu. S-a așezat, rămânând întors din profil și a comandat ceva. Am rămas cu ochii ațintiți la el, fermecată. Dragoste la prima vedere. Bărbat brunet, copărul lins, chică lungă, foarte îngrijită și profil de vis. Am putea spune o versiune autohtână a lui Benjamin Brett, m-am rugat din tot sufletul, Sfântă Vecioară, te rog să se uite la mine și mă simțeam un soi de Julia Roberts din Tepeiac. Minunea s-a sfârșit. Cum se întâmplă desea când te uiți foarte insistent la cineva, până la urmă simte că te uiți la el și se întoarce, căutând să vadă ochiul străin care îl privește. Așa s-a și întâmplat. Benjamin, a renunțat la poziția din profil desăvârșit și a întors capul. Mi-a zâmbit, iar eu m-am împușorat. Nici măcar n-am răspuns ochiadelor lui din pricina tulburării care m-a cuprins dintr-o dată. Mi-am plecat ochii în farfurie și mi-am sorbit băutura. Când am sorbit-o toată, băiatul plecase. Am făcut o obsesie. Cine nu cunoaște speranța de a întâlni din nou o viață dragă, din întâmplare o singură dată. Cine? M-am întors în pofita oricărui calcul al probabilităților seară de seară la sanborsul din Tepeiag. Trebuia să respect orarul întâlnirii inițiale. Numai că, de fapt, oare fosesc o întâlnire? În schimb, fugar de priviri, nimic mai mult, priviri sticloase. Mai neînsemnat decât un accident de automobil pe linia de centură. Atât și nimic mai mult. Și totuși nu reușeam să-mi la lung din minte pe frumosul tânăr ce stăruia în memoria mea. În diminețile când mă trezeam singură și neliniștită, în visele mele în care băiatul de la Sambor făcea dragoste cu frenezie, cu slujnica cu adalube pe care o văzusem goală într-o seară. N-am mai ieșit a doua zi, fiindcă am auzit strigătele maică și am dat fuga în salon unde își petrecea aproape tot timpul. O strângea la piept peste luța și o pe cealaltă pisică lupita. La ce te gândești, Salomei, în sandale strigă la ea? De ce ești aici, ca să ai grijă de casă ori ca să joci hora ca la tine la țară? Dacă se mai întâmplă una ca asta, îți reduc leafa la jumătate. Băgați de seamă că nu i-a spus. O să te dau afa fiindcă maica mea avea nevoie de servitoare, iar servitoarea știa asta. Dar de ce era maică-mea atât de agitată? Când m-a văzut intrând, mi-a spus, ca să vezi, Leticia, puturoasa asta tâmpită a lăsat să tracă un șoarece pe sub nasul meu. M-am uitat cu neîncredere la fosele nazale ale progenitoarei mele și la firele de păr alb care ieșeau din nări scrutătoare. Un șoarece, mamă! Ești în stare să tăgăduiești de toacă și ne-i sprăvită ce ești." Continua să o mama pe servitoare. Nu-i vina roșcate," i-am spus agasată. Pentru ce ții pisica, mamă?" Cred că-i treaba pisicilor să prindă șoareci." Ce spui?" Ce spui?" a strigat dona Emerita. Să-și mânjească de sânge botișorul pisicuța mea adorată?" Am ridicat din numeri." Vreau să-mi aduci moartă!" Ținând-o de coadă, bestia asta împuțită, la fel ca tine, i-a spus maica mea goada lupei. Slugă-ne trebnică, să-mi aduci bolanul în dinți! Cum porunciți, stăpână? Existența șoareci, lumea, umplut sufletul de o ciudată euforie. Era ca și cum aș fi descoperit un adversar pe măsură pentru pisica maică mea, ca Tom și Jerry, prin urmare. Am schimbat o privire cu lupe. Ochii ei parcă erau de piatră. Vreau să spun că mai multe emoții puteai găsi într-un semafor la o oră de vârf. În schimb, în mintea mea, s-a născut o dorință tainică. La fel de aprinsă ca dorința de a mă întâlni din nou cu faimosul băiat de la cafenea. Un Curtesan și un șoricel. Ce carachios! Faptul e că m-am socotit fericită. Regina primă vei. Am două obsesii, de unde mai înainte în viața mea nu exista decât o singură dorință și anume ca maica mea să moară odată. Bunul Dumnezeu m-o fi auzit că nu degeaba se zice că ascultă rugămințile celor lipsiți de ocrotire. Nu știu dacă mă număram și eu printre nepăstuiții de care se îngrijește, dar așa mă simțeam o femeie uropsită, o umbră, o fată bătrână, o filită și singură păsândită să bat mătănii la veserică. Dar uite că într-o seară, de mult ce mi-am dorit, s-a împlinit rugăciunea. Am auzit un zgomot foarte ușor, pe urmă înscărțuită de broască ruginită. M-am ridicat în capul loaselor, m-am uitat pe podea și acolo, cuibărit într-un papuc al meu, era șoricelul. Se uita la mine cu ochi strălucitori, <hă>, mai luminoși decât noaptea. Se ridica pe labele din spate și își ca într-o rugăciune labele din față. Aste erau scurte, iar cele din spate mai lungi. Mustățile zbârlite, zâmbetul deschis. Șoricelul meu m-a țintuit cu ochișorii lui vioi, neliniștiți, sfretelitori. Prezența șoareciului nu era... Nu putea fi întâmplătoare fără niciun rost. Parcă voia să-mi spune ceva. Parcă voia să-mi dezvălui o taină, voia să mă călăuzească spre o lume secretă, subterană, chiar aici, în casa mea, adică în casa maică Dintr-o dată m-am dumirit. Șoarecele își făcuse apariția în viața mea ca să-mi stea alături, împotriva maică și a pisicii ei, steluța. Fiecare dintre noi, mamă și fică, avea să-și aibă un pet al său. Însoțitorul său de casă, mascota sa, numai că steluța pisica mea, putea să se lăfăie cu toată vanitatea ei, tot puternică, ghemuită în poala emerită, pe când minusculul meu rozător era anonim, și pe deasupra avea să rămână tainic. N-avea să țină capul în poala mea. Nici măcar nu puteam să-l arăt, să-l plimb, ce mai să-i spun pe nume. Avea să fie taina mea nocturnă. Prietenul meu, ori poate prietena mea, ca și cum i-ar fi ghicit gândurile, șoarecele s-a întins cu lapele în sus și mi-a arătat un penis mititel, un cârnăcior minuscul ascuns între lăbuțele din spate, dar vizibil pe burtica lui roz cu păr foarte puțin. Hmm, ce voia să-mi spună? Cred că am izbutit să-i citesc în priviri. Eu văd fără să fiu văzut Leticia. Sunt peste tot, dar nimeni nu mă vede. Observ. Așters-o pe neașteptat. De atunci am încercat să-l atrag în fiecare seară, punând lângă piciorul patului bucățele de brânză de borduf. Am hotărât să-i spun, dormus sau norilă, ca omagiu adus cărții pe care o citeam în copilărie, Alice în țara minunilor. La început a mâncat cu plăcere bucățile de brânză. După câtva timp a început să facă mofturi și nu s-a mai atins de ele. Voi altceva. Incisivii lui lungi creșteau văzând cu ochii. Trebuia să-i dau încă ceva pe lângă brânză drăguțului de dormuz. Ceva tare. Tu, care ești de la țară, am îndrăznit să o pe Lupita. spune ce mănâncă șoareci în afară de brânză. Ea era în bucătărie pregătind mâncarea. Tocmai tăiau un pui, a curățat repede de carnă în copan și mi-a întins osul. Somnorile mi-a mulțumit pentru bachetul din seara aceea. De atunci înainte, numai oasele puteau satisface voracitatea incisivilor lui. Se știe că orice rozător trebuie să roade ceva, ori dacă nu, moare. Dacă uită de această nevoie, dinții perforează craniul și obturează beregata, fiindcă incisivii unui ce cresc în sus și în jos. Așadar, problema alimentației era rezolvată, nu însă și foamea sexuală. E, ce puteam să fac? Nu mă vedeam pe mine într-un safari domestic căutându-i o femelă drăguțului de dormuz. Nu puteam să mă cobor până acolo încât să-i cerze viitoare să-i găsească o iubită rozătorului meu. Băteam capul cu această mică dilemă dinaintea unui float la sambors când visul meu s-a preschimbat în realitate. A re-apărut păiatul visurilor mele. La fel ca data trecută, nu s-a întors să se uite la mine, deși eu îl sorbeam din ochi. În schimb, ridica și cobora într-una la vedere colivie acoperită cu o pânză groasă din acelea care se folosesc la prinderea păsărilor. O ridica punând-o pe masă, apoi o cobora așezând-o pe scaun și tot așa de mai multe ori. Hm. Pe urma plătit, s-a ridicat și a ieșit, dar a lăsat Colivia. Eu mi-am spus... Puși după el, toantă, asta e șansa ta. Numai că am avut inspirația de a lua Colivia și a nu alergat cu bărbatul care o lăsase acolo, strigând ca o neghiobă. Hei, băiete, uita ceva. Am făcut mai bine că am rămas acolo. Am ridicat în ca să mă uit la păsări. După gratile Coliviei, nu era un canar, ci un șoricel alb. Nu m-am îndoit nicio clipă că era femela. Am avut dovada când am ajuns acasă. Așa era. Ce surpriză pentru somnorilă! Chiar în seara aia, cu șoricica în colivie, am așteptat sosirea prietenului meu, care era foarte punctual. Și-a făcut apariția cu ochișorii lui scoditor ca întotdeauna. În seara asta s-a petrecut ceva pentru care nu știu cum să-i mulțumesc. Îmi sorbea un cafea. Dintr-o dată ceva mi-a atras atenția. Mama vorbea despre bani, tristețe, Îndepărtata moartea tatei, despre ura ei față de tot și de toate, începând cu tata, nu dădea nicio explicație. Față de politică, slujnice indigeni, oamenii care pleacă din locurile natale, țărănoii care nu știu cum să se îmbrace, dactilografele care își vopsesc părul și se fac blonde, polițaiul corut din colț, cioroiul de șoferi care trece cu 100 de kilometri pe oră tulburând liniștea străzii, etc., etc., lista ei de ură era interminabilă. Mi-a atras atenția prezența șoarecului meu. mi am dat seama că el privea totul fără a fi văzut de nimeni. Era acolo de parcă ar fi scotit casa, oamenii, obiceiurile. Acest simplu fapt îl preschimba în tovarășul meu tainic, confidentul meu, nu numai noaptea, ci și ziua, permanent. El și cu mine, împotriva donei Merita, și pisicii ei blestemate. Prezența zglobia lui somnorilă contrasta cu toropeala ofensatoare a steluței. Mi-am dat seama că pisicile nu se gândesc la nimic. Au creierul gol. Nu sunt misterioase, cum crede lumea. Adevărul e că sunt izolate de propria lor prostie. În seara aceea am dat drumul din Colivie, șoricuței albe, lăsate de curtezanul meu necunoscut, pentru a eu încredința scumpul meu dormos. S-au privit cu surprindere și au fugit împreună. Era biruința mea, mică, parțială, dar la urma urmei era o biruință. Steluța, în schimb, avea să moară virgină. Zâmbetul mi-a pierit de pe buze. La fel ca mine, mi-am zis, ai grijă, clăupatră de voi. Să resti mai mea a la servitoare. Pregătește ceai și fursecuri pentru domnul licențiat Perez. Vine la ora cinci. E un bărbat chic. Are obiceiuri englezești. Știi tu ce-i asta? Cum spune dumneavoastră, voastră, stăpână? chic chic înseamnă rafinat, elegant, britanic. Tot ce nu ești tu împrăștiat-o. Cum porunciți, stăpână. Lupe s-a dus să pregătească cei ce i-se poruncise. Iar maică mea mi-a cerut să ajut să ajungă la inodor, cum numea ea pudic, cabinetul mirosurilor urâte. Se deplasa cu dificultate, așa încât am dus-o până la baie cu pisica în brațe și am așteptat-o câtva timp. Mi s-a făcut scârbă la gândul că probabil mai mea și pisica ei urinau în același timp. Ai, era ceva inconfundabil, două șuvoaie diferite. A ieșit cu o cărjată cu pisica în brațe. L am întors în salon ca să așteptăm vizita orbului cu Halena, domnul licențiat perei. Ce rost mai avea să-i cer mai mi să mă scuze? Fața mea, albă ca varul, îmi dezvăluia soarta fără scăpare. Ori mă căsătoream cu licențiatul, ori nu mai moșteneam nici țucalul maică-mi. Așa că vă închipuiți ce surpriză a fost pentru mine când a intrat în salon domnul licențiat José Romualdo Perez, urmat ca întotdeauna de secretara cu cărlionți cu fixativ, dar nu și de mărunțelul contabil cu fața și cămașa stacojii. Doamne Iisuse Hristoase! În spatele licențiatului și al secretariei a intrat cu o mapă elegantă în mână prințul visurilor mele de la Cafenea, Rudolf Valentino al meu de la sanbors, înalt frumos cu părul lui negru, lung și strălucitor, cu pielea măslinie ca zahărul nerafinat, cu privirea limpede, dar seducătoare. Era cât pace să le șin. simțeam că mă topesc de emoție. Ți-l prezint, stimată dona, Emerita, merita pe noul meu contabil, don Florencio Corona. Culmea extasului. Când a dat mâna cu mine, Florencio Corona s-a înclinat și mi-a făcut cu ochiul. Domnul licențiat perez, orb cum era, n-a băgat de seamă nimic.